Nádas Péter, hazug, csaló. Akkor tavasz volt, s már tudtam érni. Amikor mentem az iskolába, láttam valami furcsát. Egy nagy fekete kocsiban valami sűrű fekete massza főtt. Fával tüzelték a kocsit, és a masszát belengedték a talicskába. Büdös volt. Akkor még nem tudtam, hogy ez a szurok. De érdekes volt nézni, ahogyan az utat csinálták vele. És ahogy kihűlt. Mentem az iskolába. Aztán az első szünetben eszembe jutott, hogy mégis jobb lenne az útépítőket nézni, mint itt üldögélni hiába. Hiszen írni már tudtam. Egy lapot kitéptem a füzetemből, s a következőket írtam a lapra. Kedves tanítónéni, kérem, hogy engedjél el a fiamat, mert ma van a születésnapja, és azt akarjuk ünnepelni. És aláírtam az apám nevét. Szép, nyomtatott betűkkel. Amikor megkezdődött az óra, a cédulát kivittem a tanítónéninek. A tanítónéni elolvasta, bólintott, és megengedte, hogy haza Boldog voltam, és nem mentem haza. Órákig álltam a járda szélén, egészen addig, míg a munkások abban nem hagyták a munkát, és mosakodni nem kezdtek, derékig meztelenül, egy bádoglavorban, a nyitott ajtajú szerszámos bódé előtt. Este csöngettek. Engem küldtek a szüleim, nyitnám ki az ajtót. Egy elegáns hölgy állt a lépcsőházban, kalapban, s a kezén kesztyű. Nagyon hasonlított a tanítónénire... De a tanítónéni soha nem hordott ilyen elegáns ruhát. Egyszerű ruhákban járt. És valahogy olyan hihetetlennek tűnt, hogy a tanítónéni áll itt, és ő csengetett. De mégis. Kesztyűs kezével végig simította a hajamat, aztán kicsit erősebben megszorította a nyakam. Ahogy a tanítónéni szokta. Aztán átnyújtott egy tábla csokoládét. De miért? És mondta, hogy szeretettel üdvözöl a születésnapomon, és mondta, hogy gondolta, meglátogat a születésnapom alkalmából, és szeretne együtt ünnepelni velünk, és ezért vette föl ezt a szép ruhát, és ezért vette fel a kalapját, és ezért hozta a csokoládét is, mondta a tanítónéni, és olyan vidáman nevetett, ahogy az ember ünnepélyes alkalmakkor nevet. Áltunk a sötét szobában. Az ajtó még mindig nyitva volt, mert nem tudtam becsukni. Valahogy nem tudtam megmozdítani a kezem, pedig tudtam, hogy az ajtót be kéne csukni. És nem tudtam semmit mondani, pedig tudtam, hogy azt kéne mondanom, hogy köszönöm, és azt kéne mondanom, hogy tessék bejönni. De nem tudtam semmit mondani. A tanítónéni úgy csinált, mintha ezt észre sem venné, pedig láttam, hogy észreveszi. De könnyedén elindult az előszobában, mint aki már sokszor járt nálunk. Beszaladtam a fürdőszobába, de nem tudtam megnyugodni. Itt még sötétebb volt. A kezemben puha lett a csokoládé. Belebotlottam a kádba. A tenyerem megérezte azt a ríst a kád és a fal között, ahová fürdés közben mindig benéztem. Siába néztem, mert nem lehetett belátni az aljára. Ez egy nagyon mély rés volt. Ez a rés segít. A csokoládét bedobtam ide a résbe, de sajnos koppant egyet a kád mögött, ezt jól hallottam, pedig nem akartam hallani ezt a koppanást, mert azt szerettem volna, ha egészen a földszintig vezet a rés, s a csokoládé leesik. A csokoládé a kád mögött. Ez így még rosszabb volt. Putottam tovább a szobámba, s itt is nagyot csattant az ajtó, mert becsaptam. Áltam a szobában mozdulatlanul, olyan mozdulatlanul, mintha nem is lennék. Voltam, mert a szomszéd szobából áthallatszott a beszélgetés, meg a halk nevetések, de hiába füleltem, nem hallottam, hogy mit beszélnek, és miért nevetnek. És ez a szörnyűség nem akart elmúlni. Reszkedtem is. Hiába féltem, mert nem jött senki sem. Még ma sem tudom, hogy mitől féltem ennyire, és arra sem emlékszem, hogyan kerültem aztán a szoba közepéről az ajtóhoz, s még mindig reszketve, de azért már bátrabban, hogyan szorítottam az ajtóra a fülem. Nem tudom, mitől félhettem így, hiszen a szüleim sohasem vertek meg, és soha nem büntettek. Talán nem is tőlük, hanem magamtól féltem, miközben magamért reszketve az ajtóra szorítottam a fülem. Ma sem tudom. Az ajtó másik oldalán nem volt semmi izgalom. Olyan nyugodt beszélgetés, mintha a tanítónéni nem is lenne ott. Vagy ha ott van, akkor is olyan ez a beszélgetés, mint minden este. Olyan álmosítóan nyugodt, amitől el lehet aludni, mintha este lenne. És halkan lenyomtam a kilincset, hunyorogva léptem a kivilágított szobába. A csillár esti fénye. Teáztak, mosolyogtak, mintha nem történt volna semmi, mintha észre sem vennék, hogy bennem most mi történt. Mintha nem látnák, hogy az asztalhoz sompolygok, a fotel karfájára ülök, és óvatosan az anyám keze alá hajtom a fejem. És az anyám keze megsimogatta a kezem. És a fejem. Csak úgy mellékesen, beszéd közben. De aztán elhúzódtam. De beszéltek hozzám, és én is mondani tudtam valamit. Csak erről a születésnapomról nem beszélt senki. Elment a tanítónéni, és minden olyan maradt, mintha ma éppen olyan este lenne, mint más estéken. Vacsoráztunk, mosakodtam, lefektettek, de az anyám nem mesélt, és nem mertem kérni, hogy meséljen. De megcsókolt. És ez is olyan volt, mintha előtte mesélt volna már. Mégis minden megváltozott. Ma sem tudom, hogy miről beszéltek a szomszéd szobában, de nem is fontos. És az a csokoládé ott a kád mögött. A következő takarításkor előkerült, vagy tényleg olyan mélet volna az a rés, még sokáig figyeltem, hogy mi lesz, mert a csokoládét nem tudtam kivenni a kád alól. De nem lett semmi.